Rondelul unei ctitorii Zidim cu azur pe minereu Și iar se surpă ctitoria. I-am uns cu lacrim temelia, I-am dat surâs de curcubeu. Când tu, ca să-i hrănim tăria, te îngropim în piatra ei, când eu. Zidim cu azur pe mine rău, Și iar se surpă ctitoria. Ba uneori muiem mistria și în sângele lui Dumnezeu, și răstignim în zid vecia, și iar să surpă ghittoria, zidim cu azur pe minereu.